Але посеред кнайпи ніби п'яна, яка щойно прокидається крізь отопіння, відчуваючи свою провину. Він там, на вулиці, тепер скиглить за своїми грошима. Може, навіть піде в поліцію і скаже, що ми обікрали його? Завтра знову прибіжить. Але я не піду з ним. З ким завгодно, тільки не з ним. Вона підійшла до шинквасу, кинула кілька монет і різким рухом влила у себе чарку горілки. Лютий вогник знову засвітився в її очах, але був уже затуманений, ніби погляд застилали сльози люті і сорому. Мене охопила відраза до неї. Я не спромігся навіть на співчуття. «Щасливо!» – сказав я німецькою і пішов. Шанкарка відповіла мені французькою, а жінка навіть не озирнулася, а тільки засміялася гучно і вульгарно. Коли я вийшов, на вулиці було вже зовсім темно, лише місяць слабо святив угорі, горі, безмежно далекий від цієї затхлої темряви своїм приглушеним хмарами блиском. Я жадібно вдихнув тепле і свіже повітря, відчуття жаху змінилося великим здивуванням. Ось знову, як і щоразу, коли доводиться зіткнутися з непередбачуваністю долі, мене охопило відчуття, яке завжди розчулює мало не до сліз. Відчуття того, що за кожним вікном на нас може чекати щось невідворотне, а за кожними дверима – пригода, яка підтвердить багатогранність світу. І навіть найбрудніший закуток аж кишить неймовірними людськими переживаннями, як гнила плод жуками. Огида від цієї зустрічі поволі віддалялася а її напруга перетворювалася неприємно в тому, яка хотіла чимшвидше швидше перетворити усе побачене на сон. Я мимоволі озирнувся, щоб знайти дорогу додому серед хитросплетінцих завулків, але тут до мене нечутно наблизилася темряви чия тінь. «Вибачте, будь ласка!» Я відразу ж опізнав несміливий голос чоловіка з кнайпи. «Але мені здається, ви не знаєте дороги звідси. Можна...» «Відпровадити вас. Де ви мешкаєте?» Я назвав готель. «Я відведу вас, якщо ви дозволите», – додав він нерішуче. Мені знову стало неприємно. Ці нечутні, але водночас важкі кроки поряд зі мною, ніби хода привида, темрява цього матроського провулку і спогад про щойно пережити, розвіяли мою мрійливість і змусили піддатися незбагненій тривозі. Я відчував приниження в його очах, хоча і не бачив їх. Помітив, як тремтять його губи. Я розумів, що він хоче поговорити зі мною, але не висловив ні своєї згоди, ні заперечення. Я відчував себе якось непевно, внутрішньо зацікавлений, але зовсім безсилий. Він кілька разів відкашлявся, і я відчував, як важко йому почати, але жорстокість повії таємничим чином передалася чомусь і мені тож я майже радів, спостерігаючи за виявами його сором'язливості і душевного неспокою. Я не допоміг йому, а залишив це чорне і важке мовчання висіти між нами, і наші кроки відлунювали на порожній вулиці, віддаляючись від цього брудного закутку. Його кроки були нечутними і втомленими, а мої підкреслено чіткими і впевненими. Я все більше відчував напругу між нами – це мовчання було більше схоже на німий крик, повний прихованого драматизму. І раптом ніби занадто сильно натягнута струна тріснула і обірвалася першим нерішучим словом. «Ви, ви, шановний пане, бачили там, усередині, дивну сцену. Вибачте, що я заговорив про це. Але все це мало здатися вам дуже дивним, а моя поведінка жалюгідною». «Ця жінка, вона...» Він знову замовк. Щось стало йому поперек горла, а потім його голос став майже нечутним, і він швидко прошепотів. «Ця жінка – це моя дружина». Напевно, здивування якось відбилося на моєму обличчі, бо він квапливо додав, ніби виправдовуючись. Тобто, вона була моєю дружиною п'ять-чотири роки тому. «У Гесені, ми звідти. Я б не хотів, щоб ви, пане, погано про неї думали. Напевно, це і моя провина, що вона така. Вона не завжди такою була. Я... я мучив її. Я одружився з нею, хоча вона була дуже бідною, не мала взагалі нічого. А я багатий. Тобто заможний, небагатий. Точніше, тоді у мене було трохи грошей». Знаєте, пане, я, мабуть, таки був, як вона і каже, ощадливим. Але це було раніше, мій пане, ще до нещастя, і я ненавиджу себе за це. Мій батько був таким, і мати, усі в сім'ї, і кожну копійку мені довелося важко заробляти, а вона була легковажною, любила красиві речі, але вона була бідною, і я часто згадував їй це. Мені не треба було так робити, тепер я знаю, бо вона горда, дуже горда. Не вірте, що вона така, якою намагається здаватися. Усе це брехня, і їй теж боляче від цього. Вона це робить тільки для того, щоб мені зробити болюче, І бо вона соромиться. Можливо, вона вже і стала такою поганою, але я, я не вірю, бо, мій пане... Вона була доброю, дуже доброю. Він витер очі рукою і зупинився, надзвичайно схвильований. Я мимоволі подивився на нього, і раптом він уже не видався мені жалюгідним. І навіть це його дивне підлабузницьке звертання, мій пане, яке у німеччині характерне тільки для представників найнижчих соціальних щаблів, більше не різало вухо. У його застиглому погляді відчувалося внутрішнє напруження і намагання сформулювати думку. Він похитувався взади вперед, ніби з неймовірними зусиллями намагався прочитати на бруківці під слабким світлом ліхтарів те, що з такою мукою продиралося крізь його горло. «Так, мій пане!» Важко дихаючи витиснув він із себе, а потім промовив голосом, який ніби належав комусь іншому, вирвався зсередини якоїсь значно м'якшої людини. Вона була дуже доброю. До мене також була дуже вдячною за те, що я визволив її зі злиднів. Я розумів, що вона вдячна, але я, я хотів чути це від неї. Знову і знову, знову і знову. Мені було приємно слухати її подяку, мій пане. Це було так приємно відчувати, ніби ти кращий за когось. Особливо, особливо коли знаєш, що насправді ти гірший. Я б віддав усі свої гроші за те, щоб тільки чути це знову і знову. Але вона була дуже горда і все рідше хотіла дякувати мені. Особливо, коли я вимагав цього від неї. Тому, тільки тому, мій пане, я змушував її завжди просити. Я ніколи не давав їй відразу. Мені подобалося, коли вона випрошувала у мене кожну сукню, кожну стрічку. Три роки я так мучив її. Все більше і більше. Але, мій пане, це було лише тому, що я любив її. Мені подобалася її гордість, але завжди хотілося зламати її. Це було якесь божевілля. А коли їй особливо сильно щось подобалося, я дратувався. Але, мій пане, я тоді ще не знав. Я радів кожній можливості принизити її, але я не усвідомлював тоді, як сильно її люблю. Він знову замовк. Ішов далі, сильно похитуючись. Здається, він забув про мене. Він говорив за інерцією, ніби у сні, Говорив усе голосніше. Я зрозумів це аж тоді, коли... Того проклятого дня, коли я не дав грошей для її матері, а вона ж просила зовсім небагато. Тобто я вже навіть відклав їх але хотів, щоб вона прийшла ще раз. Ще раз благала мене. Про що це я? Так от, тоді увечері я повернувся додому, а її не було. Тільки записка на столі. Подавися своїми клятими грішми, я не хочу від тебе більше нічого. Це все, що було там написано. Три дні і три ночі я був ніби в гарячці. Обшукали річку, ліс... Я віддав сотні поліції за її пошуки, ходив до всіх сусідів, але вони тільки знущалися з мене. Нічого знайти не вдалося, жодного сліду. А потім нарешті чоловік із сусіднього села сказав мені, що він бачив її у потязі з якимось солдатом. Вона поїхала до Берліна. Я помчав за нею того ж дня, залишив усі свої справи. Втратив тисячі. Мене обікрали. Мої працівники, мій управитель, усі, усі. Але присягаюся вам, мій пане. Мені все це було байдуже. Я залишився в Берліні і через тиждень знайшов її в цьому людському мурашнику. Пішов до неї. Він важко дихав. Але, мій пане, присягаюся вам. Я не сказав їй жодного поганого слова. Я плакав, стояв перед нею на колінах, пропонував гроші, Увесь мій маєток, щоб вона сама керувала ним. Бо тоді я вже зрозумів, я не можу жити без неї. Люблю кожну її волосину, її вуста, її тіло. Все, все, це я винен у її падінні. Я штовхнув її на це. Тільки я. Вона була бліда, як смерть, коли я раптом зайшов до середини. Я підкопив шинкарку, господиню борделю, Підлу, погану жінку. А вона була біла, як стіна. Вислухала мене. Пане, мені здається, вона була... Так, вона була майже рада побачити мене. Але коли я заговорив про гроші, а я зробив це, присягаюся вам тільки для того, щоб показати їй, що більше не думаю про них, тоді вона плюнула мені в обличчя. І тоді, коли я їй після цього не хотів піти геть... Вона покликала свого коханця, і вони сміялися з мене. «Але, мій пане, я приходив знову і знову, день у день. Люди розповіли мені все. Я знав, що той негідник покинув її, і вона опинилася в скруті, і тоді я знову пішов до неї. Ще раз, мій пане, але вона накричала на мене і розірвала потай залишену мною на столі банкноту». А коли я прийшов наступного разу, її вже не було. Що я тільки не робив, мій пане, щоб знову знайти її? Цілий рік присягаюся вам. Я жив тільки тим, щоб знайти її. Наймав людей, аж поки довідався, що вона в Аргентині, у поганому будинку. Він повагався мить. Останнє слово вирвалося в нього з горла з хрипом, а голос знову став глухим. Спершу я дуже злякався, спершу, але потім зрозумів, що це я її штовхнув на таке. Тільки я. І подумав, як сильно її, бідній, доводиться страждати, бо вона ж така горда. Я пішов до свого адвоката. Той написав до консула і вислав гроші, щоб вона могла повернутися. Але вона не знала, від кого вони. Мені подзвонили, що все вдалося – я знав, яким пароплавом вона приїде, і чекав на неї в Амстердамі. Мені так не терпилося, що я приїхав на три дні раніше. Нарешті настав той день. Я був щасливий, коли побачив дим із труби корабля на горизонті. І не міг дочекатися, поки корабель допливе і кине якір. Це все було так повільно. Надто повільно. Потім пасажири почали спускатися з палуби, і нарешті... Нарешті вона також. Я не відразу її впізнав. Вона змінилася на обличчі пудра, рум'яна. І вже така, така, якою ви з нею познайомилися. І коли вона побачила, що я чекаю на неї, то зблідла. Двоє матросів мусили підхопити її під руки, щоб вона не впала у воду. Вона зійшла на берег, і я відразу ж підійшов. Я нічого не сказав. Не міг промовити і слова. Вона також мовчала. І не дивилася на мене. Насильник ніс багаж, а ми йшли вперед. Потім вона раптом зупинилася і сказала, «Пане, вона так це сказала. Це було так боляче, так сумно. Ти все ще хочеш, щоб я була твоєю жінкою після всього?» Я схопив її з руку. Вона тремтіла, але промовчала, «Я відчув, що все знову добре. Пане, я був такий щасливий. Я танцював довкола неї, як дитина. Коли ми прийшли до моєї кімнати, я впав до її ніг. Напевно, я говорив самі дурниці, бо вона сміялася крізь сльози і пестила мене. Вона була дуже розгублена. Ясна річ, не впевнена в собі. Але, мій пане, як мені було добре!» Моє серце розтануло. Я бігав сходами донизу і догори. Замовив обід у готелі. Шлюбну учту. Я допоміг їй вдягнутися. І ми спустилися до ресторану. Їли, пили і тішилися. Вона була така радісна, як дитина. Спокійна і замріяна. Говорила про наш дім. Про те, як ми тепер будемо жити. І тут... Його голос раптом став хрипким, і він зробив рукою жест, ніби хотів розбити щось. І тут підійшов офіціант. Поганий, підлий чоловік. Він думав, що я п'яний, бо дурів, танцював, реготав від щастя. Мені було так добре. О, так добре. І тут, коли я розраховувався, він дав мені на 20 франків менше здачі. Я накричав на нього. І почав вимагати решту Він знітився і віддав гроші І тут Тут вона раптом почала Так страшно риготати Я подивився на неї Але її обличчя змінилося Раптом стало злим Негарним і ворожим Ти і далі Так само точний У підрахунках Навіть у день нашого весілля Сказала вона крижаним тоном так гостро і зі співчуттям. Я злякався і пошкодував про свою дурість. Спробував знову засміятися, але її радість зникла. Померла. Вона ночувала в іншій кімнаті. Як я тільки не намагався переконати її і перепросити. А я лежав сам у ночі і думав про те, щоб такого купити їй наступного ранку. Що подарувати? Як довести їй, що я не скупий? Не скупий для неї. І вранці я вийшов на вулицю, купив браслет. Це було дуже рано, майже в досвіта. Але коли повернувся до готелю, її кімната була порожня. Усе як тоді. Я вже знав, що на столі буде записка. Я ще раз вийшов на двір і молився, щоб це було неправдою. Але, Але на столі справді лежала записка. І в ній було написано він повагався. Я мимоволі зупинився і подивився на нього. Він пригнув голову, а потім хрипло прошепотів. У ній було написано «Дай мені спокій. Ненавиджу тебе». Ми дійшли до порту, і раптом у наше мовчання вклинився гуркіт припливу. Кораблі стояли в порту ніби велетенські чорні звірі з блискучими очима. Їх було багато. Зовсім поряд і далеко в морі, звідкись долину вспів. Їхні образи неможливо було роздивитися, але нескладно було уявити цей страшний сон і нічні жахи сильного міста. Я відчував поряд із собою тінь цього чоловіка. Він ніби привид, то розчинявся у темряві, то знову опинявся біля мене і потрапляв у коло тьмяного світла ліхтаря. Мені не хотілося ні говорити з ним, ні розпитувати, але його мовчання ніби прилипло до мене. Лежало на мені важким тягарем і душило. І тут він раптом схопив мене за рукав тремтячою долоною. Але я не поїду звідси без неї. Я знайшов її через багато місяців. Вона катує мене, але я не здамся. Благаю вас, мій пане, поговоріть з нею. Я мушу мати її. Скажіть їй це. Мене вона не слухає. Я не можу більше так жити. Не можу дивитися, як до неї ходять інші чоловіки. І чекати внизу під будинком, поки вони вийдуть звідти. Вони сміються і хитаються. Вони п'яні. Уся вулиця вже знає мене. Вони сміються, коли бачать, як я чекаю. Я збожеволюю від цього. Але кожного вечора я мушу туди йти. Мій пане, благаю вас. Поговоріть з нею. Я вас не знаю, але прошу вас, зробіть це заради Господа. Поговоріть з нею. Мені стало неприємно. Я хотів забрати руку, але він, ніби відчуваючи, що я хочу захиститися від його нещастя, раптом упав на коліна посеред вулиці і схопив мене за ноги. «Благаю вас, мій пане, ви повинні поговорити з нею, ви повинні, бо інакше, інакше станеться щось жахливе. Я вже витратив усі свої гроші на її пошуки, але я не залишу її тут, не залишу живою. Я купив собі ножа, у мене є ніж, мій пане, я не залишу її тут більше, не залишу живою, я не витримаю цього всього». «Поговоріть з нею, мій пане, поговоріть!» Він звивався переді мною на бруківці. У цей момент по вулиці проходили двоє поліцейських. Я силою підняв його з колін. Якусь мить він дивився на мене незрячим поглядом, а потім сказав чужим сухим голосом, «Підете тою вулицею ваш готель там». Він подивився на мене ще раз, і зіниці його очей ніби розплавилися у якісь жахливі біловаті порожнечі. А потім зник. Я закутався у своє пальто. Мене морозило. Я відчував лише втому, схожу на сп'яніння. Позбавлену відчуттів і чорну, ніби я спав на ходу. Хотів обдумати все почути, але ця чорна втома все підіймалася в мені хвилею і тягнула за собою. Я доплентався до готелю, впав у ліжко і заснув міцним сном. Наступного ранку мені важко було сказати, що я пережив насправді, а що уві сні. Якась сила мені не давала з'ясувати це. Я прокинувся пізно, чужий у незнайомому місті, і пішов оглянути церкву, славну своїми унікальними старовинними мозаїками. Але мої очі дивилися на них ніби в порожнечу. Натомість події минулої ночі все чіткіше відновлювалося у моїй свідомості, і я не опирався бажанню знову відшукати те місце і той будинок. Але ці дивні вулички оживають лише вночі удень вони одягають сірі холодні маски, під якими їх може впізнати тільки втаємничений. Я не знайшов нічого, як не старався, і повернувся назад розчарований і втомлений, мене переслідували спогади і уявні картинки. О дев'ятій вечора вирушав мій потяг. Я з жалем їхав з цього міста. Насильник підняв мій багаж і поніс до вокзалу. І раптом на одному з перехрест мене осяяло. Я впізнав вуличку, яка вела до того дому, наказав насильнику зачекати і пішов. Той спершу здивувався, а потім нахабно і з розумінням вишкірився. Я хотів ще раз глянути на ту вуличку. Вона була темною, як і вчора, і у тьмяному місячному світлі я побачив двері того будинку. Я хотів ще раз підійти ближче, але з темряви вислизнула постать, і я з жахом упізнав того самого чоловіка, а він помахав мені рукою, покликав до себе. Я злякався і швидко пішов геть, утік, побоюючись, що заблукаю і запізнюся на свій потяг. Але на розі вулиці, перш ніж повернути, ще раз озирнувся. Коли він побачив мій погляд, то випростався і рішуче зайшов у двері. У світлі місяця я не зміг роздивитися, що саме зблиснуло у нього в руках. Гроші чи ніж? Текст читав Ярослав Макеєв